Október. Október elseje. A másik hülye. Jobb író és balíró együtt utaztak egy konferenciára. Egyikük sem politizált különösebben. Lustaságból meg jó érzésből egyszerűen mindkettő kitartott ifjúkori haveritársasága mellett. Így aztán a lövészárok két oldalára rekedtek, és ezt egyikük sem bánta. Elvoltak, nem vágytak másra, mélyen meg voltak győződve róla, hogy az ő kocsmájukon kívül nincs kocsma, világukon kívül nincs világ. Vagy ha van, hát az nem ilyen. Mikor kiderült, hogy a lottón megnyerték egymást, mindkettő elfintorodott. Külön foglaltak jegyet, külön mentek ki a reptére, de a forgóajtónál összeakadtak. Kénytelenek voltak jó képet vágni, egymás mellé kérni helyet a gépen. Balíró a levegőben, a magyar légteret elhagyva még vallomást is tett. Nem nagyon ismerte jobbíró dolgait, de ezekben a való életből ellesett városi jelenetekben van valami. Gratula! Jobbíró megörült a békülékeny hangnemnek, és megjegyezte, ő gasztrót nem igen olvas, inkább csak enni szeret, ám ez a konyha irodalom, így ahogy balíró műveli, igencsak nívósnak tűnik. Elválaszthatatlan barátok Brüsszelben sem lettek, de kedélyes kollegialitással eldiskuráltak, cigizgettek, és még egy homályos éjszaka is rémlik mindkettőjüknek, mikor szállásukra igyekezve, egymásba kapaszkodva, torkuk szakadtából gajdolták a régi mozgalmi dalokat az éjszakai utcán. Hogy azt mondja, sok partizán, szabadságunk most tevéd meg, rontása tört ránk a dúló viharnak. Szerencsére videófelvétel nem készült. Balíró komor arccal regélte a külhoni irodalmároknak, hogy ebben a terrorországban rémület honol, a kultúra halódik, és minden rohad. Jobbíró a háttérhatalmak hazán kelleni összeesküvéseit taglalta a sörök közti szünetben. Hazaérve mindketten megírták élményeiket kis tárcában egy-egy hozzájuk közel álló labba. Balíró a multikulturalitás felszabadító voltát a jazz színes kavalkádját a határok nélküli irodalom diadalát ecsetelte. Milyen hallgatott arról, amit kollégái meséltek, nevezetesen, hogy a nagy multicégek 20 ezer lobbista brüsszeli koszkvártéját fizetését állják, hogy számokra kedvező Európai Uniós döntések szülessenek. Meg hogy a város döbbenetes ingatlan panamái miatt mennyit tiltakoznak a civil szervezetek, és milyen brutálisan lépnek a szájukra. Minek az ilyesmét kiteregetni, még félreértik bíró beszámolt róla, hogy micsoda belső reszketéssel vonult végig Szharbék negyedén burkák, burnuszok és dzsellabák között, ahol a nyitott ajtokon átvécéző kölköket, földön teázó társaságokat, ismeretlen eredetű gyúró asszonyságokat látni. Egy másik kultúra megállíthatatlan térhódítása. Kihangsúlyozta, hogy a belga specialitásként ismert sült krumpli alapanyagát az agrártermesztők egyöntetően vegyi anyagba áztatják, hogy télen-nyáron fajtafüggetlenül aranysárga színt, ruganyos állagot nyerjen. És nem tartotta említésre méltónak, milyen szabadnak érezte magát a ritka kincsként beköszönő napsütésben, a főtér mellett egy utcai regizenész muzsikájára ringatózva. Egymás írását nem olvasták el, és mikor a haverok beszámoltak róla, miket hablatyol össze az a másik hülye, vállat vontak. Pedig ő is ott volt, láthatta volna, mi van, ha akarja. Október másodika. Aszfalt betyár. Nem vagyok az a nagy kiránduló, de Anitával más még a túra is. Tiszta gyönyörűség nézni azt a két okos kis ráncot az elszév formulával simává varázsolt homlokán, amint gonterhelten a térkép föli hajol. És engem is megkínál a térképpel, bár nem igazán ízlik. Sosem voltam a térképek ördöge. Meg hát igazából a szent odaérés, mint misztikus cél, nem igazán motivál. Rátalálni egy csőre, amelyből hű, de hideg víz folyik, csak mert az forrás. Rátalálni egy kőre, mert az bakugrató, vagy szikla vagy zsiványok kilátópontja, vagy mert prédikáló szék, vagy sólyombérz, meg amit tudom én mi. Őszintén szólva, én csak dzsalok az erdőben. Mindenütt a boros üvegzöld vibrálás, ropognak a gajjak, hallani, hogy minden tele láthatatlan állatokkal, amelyek néha láthatóvá válnak, nekem ennyi elég is. Jó, a kilátás eszméletlen tud lenni, de részemről nincs harakéri, ha elmarad. Sütünk egy kis kolbászt a vadregényben, egy kis héjanász a zavaron, és mars vissza. Anitta nem bírta ezt a destruktív hozzáállást. Persze, mert neki mindig napi feladatai voltak a cégnél. Én meg projektről projektre éltem, és a hátamba se kívántam, hogy az erdőben megint egy újabb projektet kelljen lenyomni. Céllal, ütemezéssel, átfutási idővel, optimálisan és integrált módon felhasznált eszközökkel. Erdő 70 most is eléggé enervált módon álltam a dologhoz. Egészen pontosan annyit a háta mögé lopóztam, és a nyakát csókolgattam, ami persze a navigációban nem sokat segít. Azt sem értettem, miért jobb a hagyományos turista térkép, mikor vannak pofás GPS-ek. Persze gyerekkorában az apja mindig így vitte őket. Ja, akkor miért nem megyünk mi is a romantikába? Ezt én úgy sem érthetem meg a családi háttérrel, ami nekem van. Az igaz, az én családom inkább lőtér, mint háttér. Pofás káosz volt az egész. Meg aztán az ő fatárja lábanyomába se érnék, még ha széttépném is az ingemet, és az alatta hordott pólóból kiderülne, hogy én vagyok szupermen. Azért, hogy így a nyakán kerestem a tereppontokat, az iránytűm már becélozta éjszakot, ám hirtelen irgalmatlan csattanást hallottunk. Reflexből átkaroltam manitát, levetettem a földre magam, és úgy gurultunk oldalra, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Idegesen rázott le magáról, a haja tisztára telement levelekkel, a könyökét pedig lehorzolta valami fadarab. Kretén vagyok, meg túl sok akciófilmet nézek. A csattanások azonban folytatódtak, mintha valaki lövöldözne a közvetlen közelünkben. Ámokfutó orvadász, vagy mi a bánat? Kúszni kezdtem a hangok irányába. Anita megpróbált visszatartani, ne hősködjek, itt legalább biztonságban vagyunk. Folytott zokogással hülye hulla jelöltnek nevezett, mikor kitépte magam szorításából, és a tisztás felé vettem az irányt. Pár perc múltán duzzogva ballagot oda hozzánk. Bemutattam neki a pasast. Informatikus. A közeli városban dolgozik egy multinál. Már amikor nem éppen nemzetközi konferenciákra, workshopokra utazik. Aztán este hazajön, lenyírja a füvet, enni ad a kutyáinak, megkapálja a kiskertet. Muszáj lelazulni. A legjobban azonban mégis ezesik. Emeli magasba a karikásos tort, és akkorát ritjent vele oldalirányba, hogy önkéntelenül hátra hőkölünk. Elneveti magát. Kell valami, az biztos. Ötvenet cserdit jobb kézzel, ötvenet ballal. A völgyben körbe-körbe járnak a visszhangok, összeütődnek, mint a flipper golyók. Itt már mindenki szokva van a bolondériájához, csak a turisták rezelnek betőle. Hallgassuk, ahogy elülnek a hangok, ahogy visszahódít mindent a csend, révült el a tekintete. Aranykeretes szemüvegén villant a nap. Hallgattuk. Október harmadika. Eladó. A harmadik emelet négyben költözés miatt eladó jó állapotban lévő francia ágy. Minden szempontból kipróbált minőség. Ezúton köszönöm meg mindazoknak a plegykás vényszacroknak, akik már jó ideje roppant jelentőségteljes tekintettel köszönnek nekem, de egy teljes év során egyikük se bírta a fogatlan szájával elárulni nekem azt, amit rajtam kívül már mindenki tudott az egész utcában, hogy miféle utolsó ribancokat hurcolás fel a férjecském a mi szép kis lakásunkba. És köszönöm a kedves kamaszfiúknak is, akik egy büdös kukkot cseszoltak, pedig majd kiesik a szemük, ha szembe jönnek, és csókolomot köszönnek, a lépcsőfordulókban pedig megpróbálnak belesni a szoknyám alá, ahogy nyilván azoknak a kis nőcskéknek is ugyanígy alája nézegettek. Köszönöm a drága asszonytársaknak, akiknek mindig volt hozzám pár szavuk a migrényükről, a szobanövényekről, az összes tetves cicusról és kutyusról, meg a frissen kipróbált receptekről, és ekközben bölcsen magukba folytották azt, ami végül is miért is tartozna éppen rám, nem? Kívánom, hogy kedves férjük ugyanolyan gyümölcsözően és zavartalanul kamatoztathassa kandúri képességeit ebben a remekül összetartó kis lakóközösségben, mint ahogy az enyém tette. Köszönöm a háztömbben lakó férfiaknak is, akik igazán figyelemreméltó szolidaritással falasztak az uramnak, és gondolom megmegnyalták a szájukat egyik-másik büdös szajhal a gondolataik pedig igencsak elkalandoztak, száradjon le az összes száraz kolbászuk a kamrában. Ja, és ugyanitt eladó konyhaasztal, biztos azon is csinálták a mocskok. Egyúttal fájó búcsút veszek mindenkitől, akivel esetleg nem futnék össze, hogy kikaparhassam a szemét a lépcsőházban. Remélem, soha többé nem találkozunk. Október negyedike. Oda megyek. Oda megyek hozzá. Oda kell mennem hozzá, hiszen azóta egyszer sem mentem oda hozzá. Mintha kerülném, mintha csak leprás lenne, mintha tehetne bármiről. De még ha tehet is bármiről, valamiről mindenki tehet, de a jó életbe már. Még azelőtt párszor szóba elegyedtünk, csak úgy az utcán. Kérdezgettem, gyerekek, hamar felnőnek műtét, hú, drukkolunk, jól sikerült, hála Istennek, édesanyja betegsége, jaj, nagyon sajnálom. Azóta meg semmi. Látom az utcán, intek neki, és hagyom szépen, hogy elsodrodjunk egymástól. Automatára állítom a lépéseimet, ha ő megtorpan, majd én is. Nem vagyok vadember, különösen, hogy tudom, hogy nem tudhatom, hogy tudja, hogy tudom, hogy viszont sejtheti. Ő is automatára állítja a lépéseit, arra az esetre, ha megtorpannék. De nem torpanok meg, nem torpan meg. Elsodródunk egymástól. Van ebben persze tapintat is, mentegetem magamat. Egyáltalán nem biztos, hogy ilyesmiről olyan hippi-hoppi beszélgetni akar valaki az utca közepén, forgatagában. Már a forgatagban egy ilyen kis településen. Üljünk be egy kávézóba, erről dumálni, miközben csepet sem biztos, hogy ki akarja önteni a lelkét éppen ő, éppen nekem. Mise alatt gyűjtem az erőt, az elszántságot, most már rákérdezek. Ne haragudj! Igaz-e, mond csak! És hogy vagytok? Baromira rosszul érintett, mikor hallottam róla. Napokig ezen kattogtam. Azóta is rendszeresen eszemben vagy. Gondolok rátok. Nem, mintha nem lenne mindegy, de mégis. És ahogy végül sebes léptekkel eltűnik szemem elől a kiáramló tömegben, én pedig nem törtetek utána az ember rengetegen keresztül. Boldog anyánk, bocs elnézést, ne feledkezéle, el, ne haragudj pillanat, csak azt akarom szegény magyarokról, és hagyom elveszni és eltűnni. És ma sem kérdeztem rá, és ma sem faggattam ki, és ettől úgy érzem, mintha cserben hagytam volna, mintha ellene fordulnék, mintha áttapostam volna rajta, mintha én is megcsaltam volna, mintha a férjével tartanék, aki lelépett, ott hagyta őt a gyerekekkel, ha igaz, amit a faluban beszélnek. Október 5 -e. Gyanú Az új szemüvegével tényleg egész másképp látta a világot, ahogy ezt az optikus meg is ígérte neki. Egyre több gyanús figurát vett észre az utcán. Eleinte ártalmatlannak látszó, majd mind fenyegetőben rábámuló időseket, egy futóruhás, utálkozó lányt, pár gyűlölködő nyakkendős alakot. Mikor botjaikkal, oktatáskáikkal hadonászva rárontottak, már késő volt. Nem tudta többé levenni a szemüveget. Október hatodika. Szigor. Szigornak hívtuk. A szülők meg a többi tanarak nagyban mondták, hogy szigorú, de igazságos. De hát a szivatás az mióta igazság? Bemagoltatni egyik óráról a másikra, hogy Szent István ezertől 1038-ig, Orzeoló Péter először 1038-től 1041-ig, Abba Sámuel 1041-től 1044-ig, Orzeoló Péter másodszor, 1044-től 1046-ig, egészen Szent Lászlóig. Az talán igazság? Mikor az egész fenn van a Wikipédián, sőt, még az Anzsuk is, meg az összes többi. Mondd nekem egy olyan helyzetet, amikor nincs wifi, és hirtelen az Árpád lenne szükséged a dzsungel közepén. Na ugye? Óra elején drukkoltam, hogy szigor noteszének meg a notesz felett bögdösödő csontújának, meg pittyegető keskeny szájának a koincidenciája szerencsés legyen aznap. A koincidenciát a rát mondta. Ő ilyen matekagy. Szerinte hangyafingnyi a kombinatorikai valószínűsége annak, hogy pont engemet választanak ki 35 másik helyett. Igaz, mondjuk a lottóötösé ennél kisebb, mégis mindig megnyeri valaki. Az milyen egyszerű lenne már 36 számból csak egyet kiválasztani? Pótai! Sorolja fel az árpát háziakat! Hű, ez én vagyok, pedig már szugeráltam, hogy pörgesse vissza felé, jusson a jóból az osztály elejének is. Nem készültem. Na, ez az igazság. Ilyen vagyok én. Nem kertelek, nem beszélek mellé. Bevállalom. Bevágom, mint egy tizenegyest. A jegyet meg persze bekaptam, mint kapusa tizenegyest. Egyes, leülhet. Van ilyen. Egy darabig letudtam csökkent a matematikai esély. Igaz, a fél jegyem is rendesen konvergál a nulla felé. Mindegy, az óra hátralévő részére hibernálom magam. Gyuris. Szent István ezertől 1038-ig, Orzeoló Péter először 1038-tól 1041-ig, Abasámol 1041-től 1044-ig, Orzeoló Péter másodszor 1044-től 1046. Végigmondja. A strébere. Ezt tanult. Egyem a szívét, kis kanála. Mondjuk úgy is néz ki az eminens fejével, mint egy élére vasalt óvodás. Pótai! Na ne, ilyen nincs. Kössétek fel a matematikusokat, meg a történészeket is melléjük. Szépen sorban, ahogy a hurka kolbászlóga hentesnél. a pehje nincs másnak. Nem készültem. Egyes, leülhet. Úgy omlok vissza a helyemre, ahogy a globális felmelegedés következtében a glecserekről leváló sokszáz tonnás jégtömbök a tengerbe. Átlagszámítás. Hogy is van? Az a hármos, az nagy duga volt. Kettőtér. Tódor. Ö, Szent István 1000-1038-ig, Orzeoló Péter először 1038 1041-ig, abba Sámuel 1041-től 1044-ig, Orzeoló Péter másodszor 1044-től 1046-ig. Első Andrást kihagyta, négyes. Leülhet. Pancser. Ennyit koptatta a gatyóta tanulással, és képes egyet kihagyni. Hányszor kell még meghallgatni? Fogam kihul az unalomtól. Mindegy, kész vagyok már a akit régentév tév, vágjál eret rajta. Pótai! Uramisten, ez utazik rám. Ó, hogy az a magasságos Szent István és az összes többi. Hát, te, Szent István... Nem készültem. Egyes, leülhet. Szabó. Ez az. Tudni fogja. Iszom szavait. Lehet, hogy semmi se lesz, de ha mégis, negyedszerre nem húz csőbe. Jeles, leülhet, pótai, és elmondom neki. Hibátlanul. Jeles, leülhet. Szent István 1000-től 1038-ig, Orzeoló Péter először 1038-tól 1041-ig, Aba Sámuel 1041-től 1044-ig, Orzeoló Péter másodszor 1044-től 1046-ig, Első András 1046-tól 1060-ig, Első Béla 1060-tól 1063-ig, Salamon 1063-tól 1074-ig, Első Géza 1074-től 1077-ig, Szent László 1077-től 1095-ig. Azóta is fejből tudom. Október 7-ike Tapintás. A férfi acélszürke Tomi Hilfiger pólójában a láthatárt fürkészte. Karján megfeszültek az inak. Töprengve tapogatta borostás arcát. A lány kicsit féloldalasan elmosolyodott, mert még fájt a kihúzott foga. Mindig ilyen gyengéd és egyben férfias, ilyen markáns és egyben ábrándos pasasra vágyott. Akinek tekintete a végtelenbe vész. Mégis egy dínot szorongatott gyerekkorában alvó állat kagyanánt, és ezt nem is felejtette el. Akinek van kedve kecsappal mosolygós szájat rajzolni a tükörtojásnak, akivel lehet pulcsiban ment a teát inni, míg esik az eső. Aki szereti lenni a mána apró sapkáit az új begyekről, aki nem felejtette el, hogy mielőtt még álomtestét kigyúrta volna, mennyit szekálták urán gírnyóságáért a többiek. Aki néha nagymamájával álmodik, aki különös módon mindig az ő hajának erdejében biciklizik, alig lehet elcsípni. Aki kiskorában leesett az almafáról, ezért fél a magasban. Akinek szorongást csillapító konyakot kell innia, mielőtt repülőre ül. Ma kicsit elgyütörtebb a szokásosnál, gondolta a lány, és mint minden reggel munkába menet végighúzta ujját az óriás plakáton, érezte a borosta érdességét és a férfi ajkának puhaságát. Október 8 a Békés egymás mellett Öltek már önök embert? Aki igen, az nyilván nem teszi fel most a kezét, a többieknek viszont a háta is borsózik. Pár évtizeden még minden társaságban akadtak ki már, Máriet. Nagyapáink nemzedékéből alig ha húzta meg valaki nélkül. Benne volt a túlélés kiskézi könyvében. Öltek már önök tehenet? Ugye most elfintorodnak? de egy jó marhaszeletet, levest pörköltet vagy borjú azért tettek már, nem? Egyszer a könyvelőmnél, aki amúgy mezőgazdasággal is foglalkozott, a frissen nyitatott papírok mellől egy álmatak tekintetű véres tehénfej bámult rám a terasz hosszú asztalán. Bólintottam, végül is a négylábúnak már nem állt módjában bólintani, és hát így mennek a dolgok. Hát lova töltek már? Kegyetlen kérdés, nem de bár, egy ilyen nemes állat kapcsán. Kutyát öltek? Ha állatorvos is hallgatja, ő már alig, ha nem. A többiek meg csak nézték, szomorúan vagy nézni se bírták a méreginjekció befecskendezését. Macskát, egy ilyen sejmes, istenségnek tűnő lényt, bizony rosszul érezték magukat, mikor döccent egyet a kocsi. Egeret, patkányt azért már csak ölt itt valaki. A vidékiek ritkásan jelentkeznek, a városiak meg majd hívják a írtókat. Legyet szúnyogot nyilván sokkal többen. Vagyis a mérettől függ a dolog? Mert a vírusokat, baktériumokat millió számra gyilkoljuk antibiotikummal, különösebb lelkifurdalás nélkül. Az íróféle embert szokás az átlagnál érzékenyebb lelkű fickónak elkönyvelni. Gondolták volna hát, hogy öltem már mókust. Nem készültem rá hosszasan. Nem vásároltam precíziós mókusölő flintát a boltban. Álmomban sem fordult meg a fejemben, hogy nekem kéne szabályozni a vadállományt. Még csak spontán felindulásról se volt szó, nem hergeltek addig a pimaszi országok, míg rájuk nem vetettem magam. Kapolcson történt. Egyik lányom éppen lelki zűrökkel küzdött, és kilépett a lakásból este a sötétbe, hogy a fejét kiszellőztesse. Egy idő után apai aggodalmamban utána mentem. Hivogattam, de semmi. Visszaindultam, behúztam magam után az ajtót, de valahogy csak nem csukódott. Akkor láttam meg a mókust, amely épp abban a pillanatban próbált átsúrani a zsanér mellettérésen, amikor én hirtelen berántottam az ajtót és oda csíptem. Mennyi a matematikai valószínűsége annak, hogy egy ilyen villámgyors lényt elkapok egy ajtózárás hirtelen mozdulatával? A statisztikusok valószínűleg dühösen legyintenének. Mégis így esett. A belső szervek is kiomlottak. az élettelen kis testet kénytelen voltam odébrugni a gyárokba. Ennyit arról, hogy az ember próbál békésen élni a földgolyón. Október 9-e Kukorica A zenész élt-halt a csöves kukoricáért. Hersegve harapta róla a hármas hangzatokat. Olykor egész akkordmeneteket habzsolt be mohón, dünnyögve közben, Ó, bébi! Ó, dolgoztam a gyapott mezőn! Megláttam! Ó, oh, éjszín szemed! és a barna, barna, barna, ó, oh baby, de igen nagyon barna, gyönyörű bőrödet. A kukorica forgolódott a zenész markában. Sárga muzsika szállt. Ó, oh baby! mégis elhagytál. Azt mondtad, ó, oh baby, van egy másik férfi. Egy férfi a dombon túl. Ó, oh, milyen messze van az a dombon túl. Milyen messze van az a hely. Egyszer én is elmegyek, ó oh baby, a dombontúra. Zokognak a sárga kukoricaszemek a sárga fogak alatt. Puska lesz a vállamon, baby. Ó, oh, puska a vállamon. És úgy viszem a puskát, ó oh baby, mintha minden fájdalmam és szégyenem vinném bacsuba tekerve, ó oh baby. És ahogy a házathoz közeledem, ó bébi, szembe jön az a másik férfi, és a kalapja alól rám néz, ó oh je, yeah. a kukoricacső nyekeregve muzsikál. A férfi rám néz, és az arca az én arcom, az arcom az ő arca, az arcunk a mi arcunk, ugyanaz az arc, ugyanaz a fájdalom, és szégyen barázdált a ráncait, ó bébi, ezt te nem érted. Nem értezte semmit, ó, oh baby, mert ez a fájdalom és ez a szégyen mély, mint az idő, és széles, mint az országút. Mégis vízből van a kút és porból az út, bébi, ó, oh. és átlövöm a fejét, ó, oh baby, vagy ő lövi át az én fejemet, és lehullok a földre, mint az éret narancs, ó, oh baby, vagy ő hull a földre, mindketten lehullunk a földre, ó, oh baby. Az áldott földre, melyből a gyapot nő az ég felé. És egyedül maradsz, ó oh baby, mint az ujjam. De nem sajnállak, ó oh baby, mert egyedül van az ember a nap alatt, az éret narancs nap alatt. Egyedül van, ó oh baby, mind aki él és mozog. És ha arra jár az Isten, ó oh baby, miért ne járna arra az Isten, ó oh, mond, miért ne? És felveszi a megérett narancsot, és megpucolja, és én leszek az az éret narancs, oh baby, és a másik férfi lesz az éret narancs. Még pár akkord és a zenész leteszi a szájharmónikát. Október tizedike. Térd. Látom esőkabátos törékeny alakját a megállóban. Kicsit lassítok. Nem biztos, hogy ő az. Gyorsítok. Talán mégis ő az. Lassítok. Egész biztosan ő az. Megállok. Éppen telefonál. Az eső szemerkél, morcosan bámul befelé. Nem az eső, hanem ő. Sötétített ablak. Nem láthat be rajta. Áthajolok, letekerem, nem automata. Szia, mondom, közben hátulról dudálnak. Elvihetlek? Bólint. Felismer. Felületes ismerettség. A férjével együtt kosarazunk. Iskolai farsang, szülő értekezlet. A hátsó ülésre telepszik be. Végig telefonál. Arca morcos marad. Talán mindig ilyen. Hogyha milyen legyen egy félig vadidegen kocsiában. Semmilyen. Csak jónak akarom érezni magam attól, hogy elviszem. Jöhetne némi kedvesség. De ha nem jön, hát nem jön. Attól még én jó vagyok. Éppen azt teszem, éppen a jót. Csak azért is. Máskor meg rosszul érzem magam, ha valakit későn veszek észre. Ha nem állok meg neki, és utólag azon filózok, ő meglátott -e. Mit gondol rólam? Én mit gondolok magamról? Még megállhattam volna. Legfeljebb rám tudának, Na bum. Anyukájával vagy kivel beszél telefonon. Csak fél szavakat tudok kivenni. Azokba is belefáradok. Most képzeld el, szóról szóra, szerintem nem igaz, de miért kell, én akkor is, ha így megy tovább, abból már nem eszik, látod milyen, most akkor én, te persze úgy, ő persze így. Hú, jó, hogy ez nem az én életem. Minden nap ott áll. minden nap felveszem. Nem minden nap telefonál, később egyáltalán nem telefonál. Még később előre ül, mellém. Nem tehetünk róla. Épp ugyanakkor megyünk, épp ugyanarra. Ki tehet erről? Vak véletlen. És kiszakad a zsák, színes és izgalmas kis nő. Dehogy morcos, az egész arca él, ahogy beszél, szinte vég nélkül. A kézmozdulatai élnek, a keze, a vála, a nyaka él, a nyakán a pihék, a fülek is görbülete is vibrál. Hát nincs náluk rendben odahaza minden, amint ezt már az első anyukás beszélgetésből gyaníthattam. Sőt, mondhatni, semmi sincs náluk rendben odahaza. A szokásos verkli. Egyetemi szerelem, bódult első évek, korai gyerekek, gondok csőstül, lakhatás, munkaügyek, egyre több gond, egyre kevesebb öröm. És közben egy igen jó fogású térd. A váltó helyet markoltam rá, véletlenül, már ha ilyen értelemben léteznek véletlenek. Mert azért, lássuk be, egy váltó és egy térd, szóval ezek nem annyira összetévezhetők, Az alakjuk sem, a fogásuk sem. Kell valaminek közbejönnie, hogy valaki az egyiket a másiknak nézze, vagy a másikra markoljon rá az egyik helyett. Visszatekintve úgy tűnik az ilyen térdügyek elkerülhetetlenül törvényszerűek. A térdre markolás törvénye. Utólag, mikor már minden romokban hever, és az is, amiről már eleve azt hittük romokban hever, képes még jobban romokba dölni. Semmi sem egyértelmű többé. Mit tudni, ki hová tartozik, ki kihez tartozik, ki kivel egy csapat, ki, ki iránt érez és mit, ki mire kötelezhető, ki gyűlöl, kit szeret, ki kit, kit ki, dönts el, ki, ki Ezért nem állok meg többé. Soha többé nem állok meg, ha látom az esőkabátos törékeny alakot a megállóban. Nem is biztos, hogy ő az. Október 11-e. Húsba vágó. Ugye, cica, ezt nem mondja komolyan. Három szeret felvágott még egy ilyen vékony csontú madárkának is nulla, mint maga. Egy igazi nőcín legyen hús. Átfúj a csontjaik közt a szél. Egy sóhaj elröpíti aranyom. Higgyen nekem, annyi élettapasztalatom van már, mint ide lacháza. Tudja, mennyi ember jár kibe itten? Magácska fogyózik, szinte éhen veszik bele. A pasasok meg csak azt lesik, melyik nőnak adnak holmi fogású domborzatok. A kifutókon persze felleflangál a sok csont kollekció. Beteg egy világhez kérem. Ha ilyenek vásárolnának nálam, rendesen felkopna az állam. Márpedig az állam én vagyok. Normális ember egy ruhájából két ilyennek kitelik a gönce. Persze nem is vesznek fel rendes cuccot, csak Mercedes lökhárítót, vagy sátorponyvát aggatnak a nyakukba. Azt adj neki. Divat bemutató. Szóval nem érdemes a kaján spórolni, kicsi drága. Elfér még magán egy-két zsírosabb falat, nem fogja megbánni. Nem az én dolgom, asszonyom, nem akarok beleszólni, meg aztán magam ellen is beszélek, de ha csak fél kilócskát vinne mai nap a zsírosából, nem egy egészet, akkor talán lépni is tudna egyet-kettőt, és nem csak vonszolódna az utcán, mint így. Nem úgy bajom lenne a kövérséggel, de ez már direkte unesztétikus. Egy férfi sem akar holmi kék bánával élni. Hogy csinálja? Hanyat fekszik az ágyon, a pasas meg ugorjon fejest magába. Betetszik csobbanni az uszodába, kijön a víz. Leül a metrón, kidudorodnak az ablakok. Jó, jó, kell némi pár nap bőr alá a túléléshez. Megtermett ember fázni is kevésbé fázik, de ami sok, az sok. Kis zöldséggyümölcs, azok is nagyon finomak. Tartunk belőlük az ajtó mellett, aztán már is belefér a régi gönceibe. Bátorság madám, ma már annyi úra féle van, csak az nem dob le félmázsát hip-hop, aki nem akar. Persze nem fákjás menet, utána vigyázni kell a visszahízással. Semmi hűtő azzia meg ilyenek, de nem mondja, hogy én nem szóltam. Már most nem azért a lyukas húszfilére sért, hölgyem, de el kéne dönteni. Hát, hogy hová tartozunk? Mármint én pontosan tudom magamról, de ön úgy látom, csak úgy érdekél a vakvilágba, ahogy esik, úgy puffanik. Az a se nem kövér, se nem soványfajta, tehénnek gebe, gazellának vemhes. Na, ha valamit utálnak az urak, hát az ez. A modellféléket falják, mert ez a divat, és így nyerekben érezhetik magukat. A töltött galambokra meg buknak, mert az ösztön azok felé vonza őket ellenállhatatlanul. Ősi termékenység istennőket látnak azokban, vagy mi. Csak ez a semmilyen középút nem megy ma sehogy. Megvan még a férje? Jó, akkor zárja kettőre az ajtót mindig, meg ne lógjon. Annyi nő járkál az utcán mindkét típusból, és rendesen kipakolják az árut. Még a hűtőpult is felfort tőle. Szóval döntsön, mert ez, hogy azért van magán pár kiló itt ott, csak nem a legingerlőbb helyeken, ez a stílus ma nem eladható. Még valamit? Lehet egy kicsivel több? Vagy kevesebb? Október tizenkettedike. Derengés. Maszatos szürke hajnalban fogtak neki a vágásnak. Minden úgy ment, mint szokásosan. A stampikból hörpölt eleven tűz végigmarta a csőrendszereket. Lisztes harákolások szakadtak fel és csattantak az udvarlatyakján. A hold korhely vadalma vigyora bámult le rájuk fentről. Turkáztak a koszmós homályban, még sikerült álmából felzavarniuk és lihegvel leszorítaniuk a jószágot. Viszont a szórás nyomán felbújtborgó folyadék sajátosan foszforeszkált a sötétben. Zavarodottan bámultak egymás derengő arcába. Sajtárba fogták fel a parázsló folyadékot, és amikor hosszában végighasították a megboldogult jószág oldalát, vakító fényesség öntötte el a saras udvart, mintha csak felkelt volna a nap. Sora kerültek elő a neonfényben villogó szervek, izzó máj, rózsaszínben szikrázó belek, bordó ragyogástól sugárzó szív. A jámbor röfi felnyitott ékszerdoboz gyanán tündökölt. Sok filozofálni való idő nem lévén, minnyájan bedöntöttek még egy-két felest. Véres újjakkal a szemüket dörzsölgették, de ha már így esett, hát így esett. A húsművészeti szertartás egész napját fényjelenségek kísérték. Az asszonyok ufokról sutyorogtak, a közeli atomreaktor hatására gyanakodtak, meg a szellem alakra, mely kibejárt épp annál az ónál. Ők biza látták, vakuljanak meg, ha nem. Nem vakultak meg. Ehelyett töltötték a világító kolbászt, a neonos hurkát, csillámdarabokat szabdaltak bele a jó kis bendőbe. A disznótorosból még maradt, nyugodtan lehet a sötét konyhában is falatozni, villanytakarékosság véget. A diszkósajt pedig valóságos látványossággá nőtte ki magát, felerősítették a közeli mulató plafonjára, ahol azóta is szórja az ezerszín sziporkát, őrzi a legutóbbi diszkóvágás emlékét. Október 13. -a. Korai Alzheimer. Egyetemista voltam. Úgy kezdődött, hogy hó elején vettem egy diákbérletet. Büszke voltam rá. Lám sikerült idejében beszereznem, nem felejtettem el. Pár napra rá a mexikói útnál, ahol akkor a francia tanszék épülete állt, látomám, hogy üres a BKV pénztár. Nincs Már pedig az hó elején nagy szó. Oda is ugrottam rögvest, és vettem egy bérletet. Vagy legalábbis azt hittem. Valójában azonban a havi második bérletemet szereztem be, pedig anyagilag cseppet sem álltam fényesen. A, oh, ütöttem a fejemet, ezt az észt, se baj. Megpróbálom visszaváltani. Óráimról kijövet kísérletet is tettem rá, de a pénztára mögött már a délutáni néni ült, aki nem merte visszavenni a délelőtti néni által kiárosított szelvényt, mert sorszám alapján kell elszámolniuk, és ha a nyakám marad, fizethetik is ebből. Se baj, vigasztalt egyik társam, ő átveszi a fölös bérletet. Most ugyan pénz nincs nála, de majd megadja. Hú, felélegeztem, az ügy megoldódott. Volna. Ugyanis pár nap elteltével jöttem felfelé a Ferenciek terén a metróból, és megpillantottam, hogy a kasszablak előtt hatalmas sor kígyózik. Haha, -ha, ez az én nagy pillanatom, örvendeztem szerfelet. Kiszúrtam egy fülhallgatójába merült srácot, ő az én emberem nyilván diákbérletes. Tátogtam kicsit, míg elértem, hogy letépje fejéről a vasalatot. Patent kis üzletet ajánlottam neki. Kap tőlem egy vadi új bérletet, mert merő véletlenségből kettőt vettem. Neki nem kell végig a sort, én tovább pöccintettem a felesleget. Mindketten nyerünk. Keresem, keresem a bérletet, de sehol sem találom. Végül odaadom azt, amelyet sajátomként tisztelek. Se baj, majd előkerül az igazi. Amúgy petűfiesen egész úton hazafelé turkáztam a pénztárcámat, minden eredmény nélkül. Házas lévén már oda meséltem feleségemnek, hát én mekkora ökör vagyok, vettem két bérletet, az egyiket eladtam, a másikat elvesztettem. Aztán széltében hosszabban regéltem a sztorit, többek közt annak a csoporttársamnak is, aki felhomályosított. Ennél sokkal nagyobb ökör vagyok, mert még azt sem bírtam fejben tartani, hogy neki átpasszoltam az egyiket. Így aztán, mintha mi sem történt volna, vett nekem egy bérletet. Én pedig megnyugodtam, mert ha már húsz évesen ilyen a mentális állapotom, akkor később még mókásabb lesz az életem. Október 14-e. Nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy mélyeket lélegezzek, mert akkor lelassulnak a túlpörgő gondolatok. Egyenletes lesz a vérkeringés, tisztul a kép, semmi pánik. Nagyon fontos, hogy a beszívott levegőt elemezzem, benzingőz, elvirágzott akácillata, a közeli gíroszos és a közeli vattacukros kavargó koktélja, napon perzselődő por és kosz. Nagyon fontos, hogy rácsodálkozzam a világra. Igen, létezem, és léteznek a fák, és minden poros zöld levelük egy külön kis univerzum. Hihetetlenül könnyed száncsapásokkal most szökken egy rigó az egyik ágra. Milyen gondtalanul bámul a gomb szemével, nem szédíti a több emeletnyi magasság, mintha csak egy bár széken ülne, kezében koktéllal, hanyagul keresztbe vetett lábbal. Nagyon fontos, hogy lássam, igen, léteznek mások, járókelők, apró cseprő gondolatoktól elkomorult arcú nénik viszik a befizetendő csekkeket, a kompótnak való kukacos almát, az özvegyi nyugdíjhoz szükséges ezerféle anyakönyvi kivonatot, a kutyusnak járó csirkelábakat. Nagyon fontos, hogy lássa, mennyi jó jószándékú ember éle a városban. Milyen pompás szájkontúrt húzott az a lány. Hogy lebarnult ez az izmos lábikrájú fiú a strandon. Micsoda pazar, kölni vonul ez a deresedő halántékú, jelentőségteljes tekintetű úr. Micsoda vagány, tiritarka zsákruciba bújt ez a molett csaj. De édes, milyen jól érzi magát a bőrében, és milyen cukik a virágmintás perkáruhába bújtatott, valódi műanyag drágaköves sandált viselő copfos kicsi lányok, órukon fagyi kisrohadékok. kis rohadékok. Nagyon fontos, hogy értékesnek lássam magamat. Ne olyannak, mint egy kifacsart rongy. Ne olyannak, mint egy behorpat, kiürült cigarettás doboz, melyet amott pörget a kocsik menetszele. Ne olyannak, mint az erjedt, fognyomos dinnyehéj, melyet a padon hagyott valaki. Ne olyannak, mint az utcai szemetesből kizuhanni készülő, nemrég betömködött, szucskos, penetráns pelenka. Nagyon fontos, hogy valami vadonatúj nagyszerűségnek lássam magam. Lesemértékelt sem értékelt ruhakölteménynek a kirakatban, plakáton hirdetett eszményi társasutazásnak, frissen letisztított bérházépületnek, csak úgy villognak a bádok párkányaim, rajtuk a galambok elriasztására szolgáló vastüskék. Nagyon fontos, hogy erősen koncentráljak mindenre, ami körülvesz, hogy a pillanatnak éljek, hogy azt keressem, ami felemel, nem ami lehúz. Azt, ami könnyed, vicces, színes, felhőtlen, aranyos, habos-babos, villodzó, és eszembe se jussál te, aki hat év zavartalan együttérés után képes voltál bejelenteni, hogy a klárival. Éppen a Klárival, hogy már fél éve tart, és iszonyú jó, amilyen jó velem sosem volt, és hogy nagyon sajnálod, te macskos szemétláda, te aljas tetű! Október 15 -e. A helyzet A helyzet az, hogy megint nyert a csapat, és ez a Mühmeyer újjongás, hazafias lufikkal handabantázás, öltönyös öltönyöstül medencébe ugrálás elfedi a nemzettestet rákcsáló pirányák kénysavas halálmosoját. Hirtelen megörülünk, mint krokodil az odvasfogából kipiszkált majomfarkának, és úgy teszünk, mintha minden csorba ki lenne köszörülve. Csak tessék mézes mázos vigyorral átvágni a nemzeti színszalagot, meg kitűzni a plecsniket, meg fogadni az uniformisba bújtatott komodói varánuszokból álló pucparád és díszmenetet. A helyzet az, hogy megint vesztett a csapat. Mi meg rögtön fél eresztjük a köztársasági elnököt, föld-föld rakétákkal, gyászlövéseket adunk le a fővárosi nagy cirkusz kupolájára, és valamennyi szavazati joggal rendelkező állampolgár kötelezően felvágja erejét, ciántiszik boros pohárból, majd felkászálódik egy hokedlira, és a nyakát belebújtatja a csilláról csüngő hurokba. Mindezt miért is? Csak mert fél tucat kigyúrt bohóc a vizen kapálózva, párszor nem a megfelelő irányba pottyantott egy bőrlufit, úgyhogy jöhet az atomkatasztrófa, halálcsillag, világégés, és még a sört is elfelejtettük hűtőbe tenni. A helyzet az, hogy megint nyert a csapat. Épp mikor már végre fényterülhetett volna arra, hogy a sportpolitika velejéig romlott, a taktika alapjaiban elhibázott, a külföld már rég túllépte a fénysebességet, mi meg itt az éticsiga brigáddal húzatjuk a szekeret. Kéne egy nemzetközi tapasztalattal bíró széles látókörű edző, aki két méterrel a honi szítjó felett levitál, aki összerántja végre ezt a kóceráit, mert így egy-egy illuzórikus siker lendületétől előre toszogatva araszolunk a szakadék felé, mely hirtelen megnyílva szőröstül-bőröstül majd medencét, autópályát, intergalaktikus űrállomást egyaránt. A helyzet az, hogy megint vesztett a csapat, de ez sem elég. Hát mi kéne nekünk, orbaverés légkalapáccsal, komplett gletser az ingünk nyakába? Miből eszmélnénk rá, hogy ébresztő, mert a puszta tudás nem minden? Lelkesedés nélkül figyfenét sem érnek a mágnestáblán kisakkozott logaritmus görbék, melyeket az sem ért, aki kitalálja őket. Hidegfejű szemfelem profik sose győzhetnének hosszú távon, hiszen egy nemzet örjöng, zokog, üvölt, hadonászik, tépi a saját és a szomszédja haját a medence partján és egy másik nemzet vinnyok, hörög, fetreng harapja szét a plexiszékeket a medence másik partján. A helyzet az, hogy megint nyert a csapat. De még csak őszintén örülni sem lehet a fanyagok és a károgók miatt. Mindent ellepnek, és a véletlenre, az elfogult bíráskodásra meg a hazai pálya lejtésére hivatkoznak. Kisgólok helyett bombákat szeretnének, bődületesek helyett cseles kicsiket, szoros meccs helyett mészárlást... Mert ez a teljesítmény később csak a szintévesztő gánai jéghoki csapat ellen lesz elegendő. Mert a nyifogóknak soha semmi sem jó. Nem múlnak a pattanásaik, vagy megcsalta őket a babájuk, vagy magatartás problémákkal küzdködik a gyerekük, vagy meghalta jó édes kéjük. Ezért különös örömmel borogatják nyakunkba a saját trágyájukkal teli taligát. Október 16-a Kereszt szemes Kati kedves lány volt. Egyesek szerint túl kedves is, hát nem paraszkodom. Egy faházban laktunk, és boldogok voltunk. Összejártunk dumcsizni az összes szomszéddal, aztán lassan egybegyúrtam egy könnyű szerkezetes házra valót. Osztrák pasas vitte a céget. Akkoriban tucatjával húzták fel az épületeket, nagy divat volt, szinte ingyen adták, és marha gyorsan kész lett. Bementünk az irodába, összehaverkodtunk a mérnökkel, rajzolt egy házat a kockás papíron, kikalkulálta az árat, mondtuk sok az egyik felét lehúzta. Újabb bár, mondtuk még mindig sok, megint lehúzott belőle. A maradék megépült. Nem ott lakunk már, de nem dölt össze azóta sem. A mérnöknek volt három gyereke, aranyos felesége, sokat kártyáztunk velük akkoriban. Mondjuk gyanút foghattam volna, amikor megpillantottam az űrgét a kedvesen munkahelye előtt egy szárózsával, és furán magyarázkodott. Nem gondoltam semmire. A lány viszont meglépett a mérnökkel, és együtt éltek de a kicsikém szép lassan totál alkoholista lett. A mérnök visszament a családjához, én meg beprotezáltam Katit a legjobb detox osztályra. Beépítettek neki valami bigyót, ami reakcióba lép az alkollal. Nem is ivott többé. Viszont gyereket várt, és mikor megszülte, a nevemre írták. Apaságit kértem. Akkor még nem tudták csak úgy hajszából levenni a DNS-t. Kezembe nyomtak egy joghurtos poharat, mondták, csak rá, kell -e hozzá pléboly, vagy elintézem a nélkül. Kiderült, hogy a gyerek az osztályvezető főorvosi. Mégis a Kati nevére iratták. Nem vállalta a doki. Csak a gyógyítást, de abba beleadott apait, anyait. Kati aztán összejött egy fickóval, akit már három országból kitiltottak, mert túlzottan szerette a gyepet. Itt is füvet termesztett hátul a kertben. Mi is beleszippantottunk néha. Sajnos a rendőrség is megszimatolt valamit. Kati aktmodelkedni járt be a képzőre, és ha már ott volt, terített egy kis cuccot. A művészek fogékony emberek. Egyszer csak csöngetnek, Kati állott a négy éves gyerekkel, aki már nem az én nevemet viseli. Kezemben nyomja, visszaül a rendőrautóba. Két hónapig faggatták őt meg a pasasát elkülönítve. Addig megnyertem egy plusz gyereket, akinek még aszmája is volt, kellett vinni vidékre kivizsgálásra. Aztán a mérnök elvált, jól elérdegélnek a Katival, a gyerekből doki lett, a fatterjával összebékült, együtt melóznak, fesztiválokon szedegetik össze a betépet, eszméletlen fiatalokat, azt kitatarozzák őket. Erre most mit mondjak? Október 17 ike Mellébilizés Amikor először nem úgy sikerült, már teljesen nagy voltam, addigra egy csomó halat kakáltam. Bánát felfelé kanyarodó farokkal, bumszlióru cápát, Lapos ráját, kajdlót, vizicsigát, polipot, medúzát, vidrát, tintahalat. A bili nagyon örült nekik, mindig zenélt, mindig ugyanazt. És a bili lévő kisvakond is örült, de egyszer sem táncolt. Úgy látszik nem tud, vagy nem akar. A föld alatt nehéz lehet megtanulni táncolni. Talán ott a zene se hallatszik. Csak bugyi volt rajtam, és szaladtam a bilihez. És kiabáltam, hogy kell. És kiabált anya, hogy üljek rá, mindjárt jön. És ráültem és anya nem jött, és ültem, és jött valami. Felálltam, és megnéztem, de csak pisi. Csodálkoztam, mert máshogy éreztem. És akkor megláttam a mellé csúszott bánát, vagy mit, és sírni kezdtem, mert hogy fog tudni úszni a parkettán, hát sehogy. És villámgyorsan jött mama, és megvigasztalt, hogy azért ügyes vagyok, és felkapta a bánát, és feltörölte, és visszaeresztette a vécébe, a barátaihoz. Október 18-a Túlélet. Istenem, végre valaki a régiek közül. Haver, biztos hallottad, ami történt velem. Rettenetes volt. Más egyszer hal meg, innen nekem valamiért vagy ötször kellett meghalnom az elmúlt két évben. Nem is értem, hogy bírtam ki. De most már túl vagyok mindenen. Meggyógyultam. Rendben van minden kontrollom, csak hát ezt az egészségesek nem igen hiszik el valakiről, akinek már halálhírét költötték. Ez, mintha rá lenne matricázva a homlokomra, mint a lepra. Pedig olyat sose hallottam, hogy a rák fertőzne. Gyanakodva méregetnek. Nagyon ritka az ilyen őszinte, igaz ember, mint te. Hadd meg. meg. Ne úgy érzelmes pöcs lettem. De tudod, aki a halál jár, másképp látja a dolgokat. Minden átfordult bennem. Beletörődtem, hogy mindenkit elveszthetek. Téged is. És most olyan vagy nekem, mint egy ajándék. Hihetetlen, hogy élünk, hogy vagyunk egymásnak. Minden nap új kaland. Ha valaki, hát én átérzem ezt. Itt állok egy új élet küszöbén. Annyi erőm van, mint még sosem. Szinte toporzékolok az élni vágyástól. És tudod, az a rémes, hogy hiába dörömbölök bárhány ajtón, mind becsapódik előttem. Csak munkát kérnék a régi barátoktól. Megcsinálnám becsülettel, hisz ismersz, irgalmatlan a munkabírásom. Most meg aztán különösen. Féktelen energiák tombolnak bennem. Nincs valami melóda számomra. Biztos van valami. Bögt ki. Úristen... Látom a szemedben, hogy van munka, csak pont nem nekem. Bárkinek előbb, mint nekem. Vajon mivel érdemeltem ki ezt? Kitárom a szívemet, és ilyen jégcsapként fogadsz? Hová jutottunk? Legalább mondtad volna a szemembe, hogy nem foglalkozunk lúzerekkel, mars kifelé, nyomorult félhullák. Ezt nem vártam, különösen tőled nem. Ne is magyarázkodj, egyre szánalmasabb, és te még gerinces élőlénynek hiszed magad, mi? Hát köpök rád, nem kell a munkád, ha utánnam dobnád se. Legalább lehullott a lepel, végre tisztállátok. Nagy lecke ez öregem. Remélem, soha többé nem látom a rohadt pofádat. Október 19 -e. Próba. Isten bizony nem akartam én maradandó sebetejteni a saját hugomon. Ugyan, miért is akartam volna maradandó sebetejteni a saját hugomon? Azért, mert egy kis vakarcs volt, és mert hisztivel mindent elért a szüleimnél, amit én nekem vagy az öcsémnek sose sikerült volna. Igaz, nem is lett volna pofánk úgy vonaglani, meg vinnyogni, meg kifordulni magunkból tiszta szégyen. Valahol irigyeltem persze, főleg az eredményessége miatt, de ahogy kinéz közben, azt csepet sem irigyeltem. Látta volna saját magát vörös fejjel nyüfögni minden apró hülyeség miatt, azt hiszem ő sem irigyelte volna magát. Persze saját magát irigyelni az embernek amúgy is baromság lenne. Szóval nem direkt dobtam fejére a tetőablakból azt a deszkát, csak ki akartam próbálni, hogyan repül, hogyan pörög a levegőben. Még ha akartam volna, se tudom pontosan beszélozni az odalent álló vala nyomvad deskával. Sosem dobtam én célba deszkával, hát még ilyen magasból. Ezt is ki kellett egyszer próbálni. Hát kipróbáltam. Elég jól sikerült. Elég jól, ami pont azt jelenti, hogy elég rosszul mert ha rosszul sikerült volna, akkor nem trafálom el a hugom homlokát. Így meg, hogy jól sikerült, eléggé rosszul sült el a dolog. A hugom homlokán a mai napig látható a helye. Több kapottsal fogták össze a dokik. A homlokon eléggé kifeszül a bőr. Szépen szétnyílik hát, ha beszakad. A fejben amúgy is nagy a vérbőség, csurgott rendesen. Kaptam érte rendesen. Nem akartam én eltalálni, csak megpróbálni ledobni. A próba sikerült, túl jól sikerült, lelettem szídva. És most már nem is tudok átnyúlni az időn, és kicsit másképp dobni azt a vackot. Sem letörölni a hugom homlokáról a maradandó nyomot, amit hagytam. Nem beszélve arról, hogy mi lett volna, ha anyámmal találom el, aki ott állt mellette, és egy anyát homlokon dobni totál más kategória, mint egy hugot homlokon dobni. gyilkossági kísérlet. Más se hiányzott volna nekem. Jobb, ha nem nyúlkál bele az ember az időbe. A végén csak még jobban megbánja. Október 20. A, a baltával rácsapott a fahasábra, az ketté vált, és két oldalt lehult. Igen ám, de a penge nem állt meg. Egy lendülettel keresztbe hasította a tuskót. A fészer betonját, a löszös talajt, majd a vízzáró agyagréteget is alatta, és nem volt megállás. A kettérepet repett földkérek hasadékán le lehetett látni a magmáig. Ez még mind nem lett volna baj de ilyettében bejtette a résbe a vadonatúj mobíját. Október 21 -e. Bioszingli Kerüljön arra, ha érdeklik a helyi látványosságok, amott a jurtánál érdegé legyen olyan Bioszingli, vagy hogy híják már, ilyen magános fehér cseléd, aki kiköltözött az anyatermészetbe. Eléggé barátságos féle, szeret is beszélni, meg ideje is van rá, annak aztán se víz, se gáz, se csatorna, se villan. Így volt az gyerekkoromba is, mégse voltunk tüle okosabbak. Fejlődni is kell valamerre, mondanám én, de hát az másképpen gondolja. Kirek, kirek a saját feje szerint. Felüllem akár az őskő korszakba is visszamehet, baltát pattintani. Aztán majd azt használja flex helyett. Mit csinál állónap, azt én nem tudom. Van egy kis zöldségese, pár gyümölcs, van meg néhány baromfi, de attól még nem kap derékfájást. A feleségem azt szokott vele szót váltani, mert hát kifúrja őtet a kíváncsiság. mindenkirül mindent akar tudni, sőt, még minden éles többet. Mászik fel a pallásra, létrával, meg kepetkedik kifelé az ablakon, meg hallgatózik a kert végében. Szólok is neki, de ne hozza már a szégyent rá, mert elhegedülöm a nótáját. Kinevet, mert amilyen tróger lettem az utóbbi időben, azt hiszi feltaszajtana játszva. Azért a plegykáit meghagatom, nem mintha érdekelnének. Ez a lányzó azt mondta neki, hogy hát ő a lovakkal suttog. Egy hullámhozra kerül velük, és összenőtt a lelkük. Nagyapám jó oldalba tángált volna leállok a lovakkal suttogni, ahelyett, hogy itatóra hajtsem őket nyílfa pálcába, vagy bé a karámba, etetéshöz. De ez még suttog, azt így jó neki. Azt mondja, a növény meg az állat igaziból természetistenségek, a féle elvarázsolt lugdvércek. Megbánja az ember, ha nem ért szót velük idején. Régen ilyesmire nem volt idő. Hogy azt mondja, szóba elegyedek a brokkolival? Amiről akkor azt se tudtuk mi fene? Hát az agronómus kihúzta volna minden hajam szálát. Mosógépet se használ az eszemadta. Patakban most meg effélék, télen hólevet melegít, házi szappant kotyvaszt, mindenféle magokat eszeget, mert az egészséges. Ha persze, a csirke ismerő egy egészség, míg el nem nyisszantják a nyakát. Azt is kiszedte belőle az asszony, hogy hát a termésből nem bírna megélni. Alig művelget valamit, se tehen, se disznója. csak némi kecske, a sajt meg a tejvéget. Abul él, hogy fotózgat. Meg amiket kigondol, felteszi az internetre, hogy mások is éljenek ilyen egyszáz semmiben a minden közepén, harmonikában a mindenséggel. Könyvekbe fogja az okosságait, és eladja a városi népeknek, akik csodálkoznak, és el is hiszik az utolsó betűig. Nem csoda, hogy folyton írkál, hiszen máskülönben begolyózna odakül. Engem speciál a fenenne meg. Hogy nyerte a fradi, vagy hogy mit beszél a fókusz az élve eltemetett csecsemőkről, meg hogy bugyit villantotta a Samantha Clarkson, vagy hogy a fészkes nyavajába íják már. Na de ha mindenki kiköltözne a panelből egy júrtába, ahogy ez a jány szeretné, akkor ugyan kinek adná a könyvét arról, hogy milyen jó a jurtában élni. Akkor inkább a jurtások vennék meg iriketve azoknak a könyvit, akik a panelben élik meg a harmonikát az univerzummal. Úgyhogy meg is csak jó neki, ahogy most áll a világ. Én már csak tudom, a munkanélküli segélye javát megittam. Október 22-e Konkrétan Szia, mió. ez az én kis videó csatim. Én csak egy egyszerű lány vagyok. A dolgok meg hát ugye többnyire bonyolultak, kivéve az egyszerű dolgokat, amelyekkel azért konkrétan mindenki el tud így boldogulni, szóval nem nagy szüksége van olyankor izé okosságokra. Na de viszont azonban ott vannak az ilyen bonyi dolgok amiben azért el kell egy egyszerű lánynak a segítsége, aki olyan, amilyen. Szóval egy kicsi mink, de semmi szűrő, ha értitek, mire gondolok. Márhogy nem szűrögetem nektek itt a gondolataimat. <hihih> Ez vicces, mert így is értelmes a szó, meg úgy is. Erre mostanában jöttem rá, hogy sok szónak több értelme is van, úgy értve, hogy egynél is több. Mondjuk kettő. Tök durva, nem? Ti már rájöttetek? Írjátok meg komiban, léci léci. Például, hogy az ég nem ég. Nem ár, hogy nem értitek. Szóval nincsen felgyújtva, de mégis ég. Szóval nem úgy ég, hogy ég, szóval ilyen lángok meg minden, hanem csak, hogy az az ég. Ott, ami fenn van így a fejünk felett. Konkrétan. De meg a tűziség a kandalóban pedig az nincsen fönn a fejünk fölött. Brutál. Mióta rászoktam, hogy így gondolkodok, egy csomó dologra jöttem rá. Amazing! Nos, a mai téma, mert nagyon kértétek, konkrétan ehhez küldték a legtöbb szavazatot. Én konkrétan hálainknek még nem szakítottam, de azért még véleményem konkrétan van mindenről, és ezért úgy döntöttem, hogy a szakítással ezt így megcsinálom nektek most. És ugye itt van a másik dolog is, hogy hogyan felejtsünk el konkrétan valakit. Nos, ebben azért van már némi tapasztalatom, és el fogom mondani, hogyan csináltam. És ha úgy gondoljátok, ti is megfogadhatjátok most ezeket a dolgokat, amiket én megmondok most így nektek. Értitek? Hát persze, nem vagytok tik hülyék, mert én sem vagyok az. Tik meg tőlem tanulhassátok, hogyan kell nem hülyének lenni. Szakítás. Hát igen, ez nem egy boldog dolog így az életben, hogy valakik már nem tudnak együtt lenni. Ezért konkrétan külön utat indulnak el járni. Van az, amikor normálisan válnak el, de van, amikor konkrétan rossz kapcsolatban válnak el, és szerintem az a legrosszabb. Konkrétan. Mert akkor már a rossz kapcsolatnál sokkal jobb, ha konkrétan jó egy kapcsolat. Mert a rossz mindig rosszabb a jónál. Erre ugye még nem gondoltatok. Hát azért vagyok én. Szóval, az a legjobb, ha jó, és ha utólag is tudsz még barát megmaradni azzal, akibe iszonyú szerelmes voltál, hát ezt én konkrétan iszonyúan tisztelem. Le a kalappal, meg minden. Hát nem is az, hogy utána is folyton összejállsz, meg telózol vele, de hogy úgy barátként azért még, mert konkrétan az normális. Szóval ez szerintem ez. És ha meg konkrétan el akarsz valakit felejteni, hát akkor az mocskos, bitang nehéz. De talán az első és legfontos, hogy ne úgy viszonyuljál, hogy akkor fú, ennyi év kuka az életemből, meg hogy rohadás az egész, dögöljön meg. Jó, azért nem szabad kizárni, hogy megdögöljön, ez végül is nem rajtad múlik. Akár meg is dögölhet. De hogy konkrét, pozitívan nézni, mennyit kaptál te ettől az izétől, hogy vele, még ha nem is konkrétan, de évekig szól, ez egy ajándék. És te sem lennél ilyen, amilyen, hanem így, hanem tök másmilyen. És akkor most már ilyen vagy. És hogy ez jó. És akkor már is könnyebb elengedni, hogy nem ilyen görcsös meg minden. De azért rettentő nehéz is. Könnyen nehéz, meg nehezen könnyű. Konkrétan értitek? Aztán ott a sevelet, se nélkület kapcsi, amelyikben így szakítanak, összejönnek, szakítanak, összejönnek, de sosincs vége. Úgyhogy képzeljétek most el, hogy százszor ezt elmondom, de nem mondom, mert akkor nem lenne vége sose a vidinek. Végtelen vidi. Azért ez a típusú se jó igazán. Én ítóra tudom sajnálni az ilyet, mert hogy akkor se nem jó, se nem rossz. Értitek, mégis mindig jó meg rossz, de mégse. Írjátok meg, ha van már ilyen tapasztalatotok, állati kivi vagyok, mert aztán lehet, hogy nekik mégis jó, és akkor nem baj, hogy nekem rossznak látszik, mert nem az én bajom, hanem az övék, de ha nekik nem baj, akkor nem is baj, mert nekik nem az, mert mindenkinek az az, ami neki az, és ami neki nem az, hát az nem az. És aztán úgyis mindig erősebbek lesztek ettől, a sok től meg másmilyentől. És gyertek, álljatok talpra, és vegyetek ilyen termékes bolut, meg termékes párnát, és azt a törelgessétek. És gyertek össze velem a plázához, és tudjátok mikor, és csapjunk egy jó fotózást, és tegyétek ki az oldalatokra, és már is sokkal lazább minden. És felejtős a csaj, vagy a pasi, értitek, akit el akartok felejteni, mert az élet ilyen, egyszer fent, egyszer lent. Jönnek új lányok, új pasik, és egy szép napon csak nevetni fogtok ezen az egészen, mert megjön az igazi nagy ő. Én hiszek ebben, és szép, meg boldog életetek lesz konkrétan. Remélem sokat segítettem, lájkoljatok és mosolyogjatok, és jegyezzétek meg, mindenkinek az az, ami neki az, és ami neki nem az, hát az nem az. Október 23 -a. Egy sors, több sors. A Vladimír, a szépszőke Vladimir, ahogyan a konyhán kavarta a kondért, úgy, ahogy volt, szovjet egyenruhában, dalolt hozzá, hol oroszul, hol magyarul. Táncolt az üsben az adományként vidékről érkezett hús, az adományként vidékről érkezett krumpli, valahogy szereztek egy harmonikát is, esténként bizony állt a bál a konyhán. Vladimirból igazi forrada már lett, ahhoz képest, hogy voltak épp egy tankból mászott ki nemrég. Két kezét feltartva, piszok szerencséje volt, hogy észrevették a fehér zászlóként kilógatott kapcát. Piszok mázléja, hogy meg nem dobták Molotov koktélal. hiszen akkor embertelen kínok közepette élvesül meg a harckocsi rettentő katlanában. De ő kimászott, és értette a nyelvet. Nem úgy, mint a rémítő, arcú többiek, akik azt hitték, hogy Berlin utcán járnak, és csak kézzel lábbal mutogathatták el nekik, hogy mégse. Na szép, hogy értette, Kárpátaljai fiú volt, magyar gyerek, meg vérbeli kukta. Hamar kedvenc lett. Alapember a konyhán. Nincs forradalom megfelelő, ha táphíján. Mikor utóbb az övéi megjöttek, egy övéi, hisz úgy volt ő szovjet, ahogy te vagy én, hogy utóbb mégis mi lett vele, afelől megoszlik a mindenféle tanúk véleménye. Van, aki azt mondja, lelőtték a ruszkik. A fakan alatt kacagva rájuk fogta. Mások szerint meg visszatoloncolták. Katonai bíróság juttatta őt kötére, mint dezertört. De a legvadregényesebb verzió szerint egy asszonyka, hogy megmentse, hazavitte. A férje cipész volt, meglépett nyugatra. Vragyimir bajuszt kellett növesszen, szemüveget hordjon. A férj papírjaival, alkalmi munkákból élte túl a rendszert. Mások legyintenek, már megint miféle szemenszedettő körség ez az egész. Pont a komcsik eszik meg ezt a béna szemécserét, egy frászt. Az első szomszéd felnyomja Vladimírt a fosztos kis élete védelmében. Az asszonyt lecsukják, Vladimírt pedig átadják a szovjet hadbíróságnak. Megint más azt tartja, mindenki zöldségeket beszél. Vladimírt fatális tévedésből még a forradalom utolsó napjaiban lőtték le az utcán. Egész pontosan nem is őt lőtték le, hanem a szovjet egyenruhát, amelyet már csak testileg viselt. A lelke egészen más honos volt. De hát nem a lelkére lőttek, hanem a testre, amely éppen nem a megfelelő ruhában találhatott. Talán, ha az a szerelmes asszonyka, már amennyiben nem puszta képzelődés az ülétezése, ha elhozza a kivándorolt cipész valamelyik ruháját, többre mennek. Nem szolgál félreértésnek céltáblául. De meg lehet, az összes eddigi mendemonda hajítófát sem ér. Egyszerűen találat érte a konyhát. Saját katonatásai lőtték ki fölül le az emeletet. és a betongerendák alatt lelte halálát a szép, a szőke Vladimír. Kitán élete utolsó perceiben is dalolva kavargatta a kondért. Október 24. -e. Főmű. Micsoda évek voltak, micsoda munkák. Nekem hogy volt rémség a sztálin korszak festőlévén, de nem művész féle, nem nagyhajú, nagypofájú presszó forradalmár, nem okoskodni akartam, nem nyafogni, hogy ebben a kócerájban az igazi művészetet nem érti senki meg, Kárbeléjük az a szép lelkünk. Inkább voltam a művészet közkatonája, csinálni szerettem, ahogy a csövön kifért. Hát föstöttünk ünnepségről ünnepségre öt ember magas vásznakat gigászi leninelvtárssal, stálinnal, munkásokkal. A szacreál hősi korszaka volt ez. Nem kínoztam magam ideológiákkal. A jól végzett munka öröme vonzott. S hogy lesz mit tenni bőven holnap is, holnap után is. Egyiket lebontották, jöhetett a másik. Vérbel is vihákja voltam a rendszernek. Élveztem, hogy amit csomagoló papíron kikockázok, kirajzolódik szinte az égboltra. Álványon álltam, mindig telt Lábam a semmibe lógatva pöcköltem a hamut az alant szaladgáló hangyákra. Volt pénzem is, hogy gyönyörű fiatal feleségemet megtáncoltassam. Lobogó ingben alkottam ott fenn, mint a modernkor Michelangeloja, csak nem egyetlen Sixtus kápolnán nyüglődtem. Teherautón beutaztuk az országot, Pontosan tudtam, hol kezdjem el így is dokumentet lobogtató kezét, hogy hibátlanul monumentális legyen a kompozíció megint, és leesett állal, vagy akár fogcsikorgatva, mit számított nekem, bámulják a parasztok. Mikor kitört a lázadás, kétségbe estem, hogy bármi kicsiny fogaskerékként szolgáltam is a rendszert, ezek megtalálnak, ezek eljönnek értem. Alig jártam az utcán, lesötétített ablaknál hadonászva vitáztam magammal. Hát azt hiszitek, így megy ez, hapsikáim, fejjel mentek a falnak, nem lesz ennek jó vége. Mióta van tüdeje a bolhának? Hát ne köhögjön. Egy ekkora országgal nem lehet kukoricázni, és lám-lám igazam lett. Bár inkább ne lett volna, mert mikor híre ment, hogy a ruszkik háztömbről háztömre járva becsürtetik a várost, s aki nőt eltalálnak, megerőszakolják, nekem eljött művészi pályám leghideglelősebb pillanata. Csinos feleségemet kellett fekélyes rondassággá maszkíroznom, csirizzel, festékkel, arca eleven bőrét használva vászonul. Életemben a verejték nem csorgott úgy a hátamról munkaközben, mint akkor. És mikor jött a megpróbáltatás perce, belül de látszatra higgadtan legyintve mondtam a rossz ruhákba tekert asszonyra, ez beteg szegény. A katonák iszonyodva hőköltek hátra szederjes képe láttán. Soha ilyen hatásos művet, ekkora téttel festeni nem fogok már. Leléptünk gyorsan. Szombathelyre vonatoztunk, és mivel a pályaudvar nyüzsgött a megszálló csapatoktól, merészen egy szállodába mentünk, mondván, mi csak rokonlátogatóban járunk arra. Késő este bakancsok dobogtak a lépcsőn, ökölcsapások rázták meg az ajtót. Válaszunkra az őrmester megjegyezte, de nagy divat lett errefelé a rokonlátogatás. Lényeg, hogy eltakarottak. Másnap robogtunk a határ felé. Egy kalauz kiszúrt minket. Megsukta, szálljunk le az előző állomáson. Később rengeteg ellenőrzés várna ránk. Az utat is megmutatta, de elkavarottunk az ugyanolyan fák és mezők között. Hason csúsztunk a dágványban, sötét lett az éjjel, szederjes fekély volt az égbolt. Lövések kaszáltak felettünk. Másnap megtudtuk a szabad Európából, hat estet szedtek össze épp abban a mocsárban. Addig másztunk, míg pakli cigaretta akadt egyszer csak a kezembe. Ott hevert a földön, nem haza márka. Na hát, ő aztán menekültnek, mindeddig a színét se látta, mondta az osztrák koma. Az USA-ig jutottunk. Jó jövedelmező cégem van. Az ottaniak komplett terveztetnek házat. Nem csak úgy összevásárolják át a botában a berendezést. Van közízlés. Persze egy-két festményemet is mindig el tudom sózni ilyenkor, mondván jól mutat majd a nappaliban, konyhában. Hát így éldeg élünk mi erre Floridában. Október 25. -e. Olyanság, mi tűrés tagadás, ez bizony egy olyan ház, sőt, ha lehet még olyanabb. A negyedike lakik egy 20 éves rács, aki mintha a saját csontváza lenne. A combja vékonyabb, mint a csuklóm. Csupa ín és barna bőr. Mert a hajtás-pajtásnál dolgozik, és télen-nyáron bringán közlekedik. Meg ősszel, amikor vastag sárplecsnyikkel petyekteti a lépcsőházat. Nyilván olyankor, amikor én vagyok a felmosásban a soros. Ez még hagyján, de szólni se lehet neki, mert madárpókokat tart, több százat. És a kicsikék néha kiszöknek a lépcsőházba. Ő meg óvatosan kúszva próbálja elkapni őket, nehogy bajukessék. A kölyjás szerint pedig ez rendben van. A srác komoly gyűjtő és tudományos tevékenységet végez. Itt, a panelban. Értik. Lali armadik, amikor nem hegezt, akkor flexzel. Amikor nem flexzel, akkor fúr. Vaslemezek vonításával ébreszt hétvégén hajnalonta. A ház csöpnyi udvarán műti a munkadarabokat. Így igazságosan mindenkinek jut a zajból. Jó, megcsinálja az eltört korlátot, padlásfeljárót, mindent, de cserébe éjjel-nappal csendet háborít. Amikor nem mesterkedik, akkor a feleségét veri. Jajongás, csörömpölés, repülővasaló. Ha bekopogok, hogy csendesebben, kiordít, törődjek a magam dolgával. És hallom, már szeretkeznek is, ugyanilyen intenzíven. Előbb a múnyó, aztán a dugi-dugi. Mit szól ehhez a családvédelem? Szeretem én a gyerekeket, nem mondom. De miért nem köt csomót a farkára némeik? Azért ez rejtély. Minek négy kölök egy lakásba? Pont az én fejem fölé. Maxra kell tekernem a szüleimet, hogy meg ne őrítsen az állandó dübörgés. A fiúk nyilazni tanul, mikor a virágaimat locsolom, mindig beleáll egy-egy a cserébe. Szerencsére rosszul céloz. Egyelőre. A legkisebb két éves. Egyáltalán nem tud célozni. Mégis kipróbálta, milyen, ha kidob egy öklömnyi kavicsot az erkéről. Az ornyergem bánta. Tisztára bevérzett. Kár, hogy nem öltek meg. Akkor rács mögött lenne már az egész banda és akkor még ők kirogatnak alkoholos filccel a postaládára olyat, hogy Igen Igenis, kötelességem jelenteni a hatóságnak mi folyik itt. Se kutyám, se macskám, már csak a bosszú éltet. Ráhagytam lakásomat arra a szimpatikus, hajléktalan házas párra, akik a kapuáját szokták összehányni. Az ügyvéd csak úgy vállalta, hogy ő jött ki az utcára a papírokkal. Lesz itt, hadd elhad. Sírjátok ti még vissza a jó öreg Spicliri bancot. Október 26-a Morning Atmosphere Lement a hotel étkezőjébe reggelizni. Az ételre várva mobillal a kezében körbenézett. Lefotózta a neobarok utánzat tálalót, amely fölött valami helyi génius alkonyi ragyogásai, fénylődő, tomporai, csicsa csendéletei fügtek. Ehhez társult vérszegény díszítő elemként két alpakka gyertyatartó és egy adag sosem hervadó művirág. Megigazította az egyik széket, nehogy a fernináló támla tönkretegye a kompozíció tökéjét. Nice morning atmosphere, some really old objects. Így a szöveg, melyel a képet felpöccintette az internetre. Az egyik sorokban párnán egy közepesen korcs kutya szúnyát. A nő odaguggolt, kattintott, újabb fogás. Cute little boy, or maybe a girl? Kiment a vécébe, Ellenőrizte a sminkjét, és nyomott egy kötelező tükrös szelfit. A new day, a new life. Visszaballagott az asztalához, melyen ott állt már a két csinosan elrendezett tojásrántotta, csipet paprikával megszorva, művészi paradicsom szelettel és körbe körbebígyeztve. What a tasty food! Új egy percig tétovázott a mobil képernyője felett, aztán mégsem hívta azt a kínálkozó számot, nehogy idegesség legyen belőle. Inkább vár, az többnyire bejön. Kilépett az udvarra, ahol egy borostás, napszemüveges sziluett állt a napsütésben, füstfelhőbe burkolózva. Nem duhányzó kezével a mobilján pepecselt. A nő elmosolyodott, emelte telóját, újabb felvétel röppent ki az éterbe. A perfect man for a perfect adventure. A friss reggeli levegőben szinte érezni lehetett a lájkok suhogását, a kommentek csivitelését. A nő múlt a borostás férfihoz, hátulról átölelte. Basszus, most rosszat nyomtam, mondtam, hogy ne lógj folyton rajtam, hülye ribanc. Október 2007-ike Ingatlan gondok Levelet kaptam, lelkismeretesen válaszoltam is. Tisztelt Lackfi János, néhány hónapja 13. kerületi házügyben beszéltünk többször is. Tudok még segíteni? Vett már házat, vagy keressünk önnek. Tisztelettel Budi Papiroska. Tisztelt Budi Papiroska. Jaj, de jó, hogy írt. Már egészen kétségbe voltam esve. Képzelje, az elmúlt néhány hónapban annyi tizenharmadik kerületi házat vettem, hogy már nem tudok mit kezdeni velük. Az egyikben lakom, a másikban főzök, a harmadikban ezek. A negyedikben a lyukas tartom, de még így is maradhat hat vagy hét, amit képtelen vagyok kellően kihasználni. A múltkor fizetni akartam az éjjel-nappaliban, és egy rohadt százas helyett egy eklektikus stílusú gangos bélház gurult elő a zsebemből, teljesen felújítva. Az meg már több volt a soknál, mikor egy előkelő fogadáson valami kaparni kezdte a torkom, és hirtelen egy szecessziós zöldövezeti villa bukott ki a számon, kapujában mosolyogva integető közös képviselővel. Úgyhogy muszáj lenne megszabadulnom néhány fölös tizenharmadik kerületi ingatlantól, akár áron alul is, mert ez így nem mehet tovább. Ugye, ebben is tud segíteni. Tisztelettel, Lackfi János. Október 28-a Valószínűség A táborban mindenkinek volt elég pénze velő meg egészségtelen italokra, meg műanyag rágógumira, meg kutyadögből és macskapiszokból összedarált hamburgerre, kivéve engem, mert odahaza nem adtak mi erre minek adnának, csak kidobott pénz, és ők nem úgy lopják, meg nem is az utcán találják, meg nem is a nyomorultak bőre alószerzik zsírleszívással. A tanárok azt is megengedték, hogy aki tud, kiüljön egy gitárral az óvárosba, és pengesse, és vonnyítson, hogy please stay by me, Diana, és erre persze dobtak az emberek a kalapba. Lehet, hogy akik adtak, mind lottó nyerték, zsírleszívták, vagy úgy bankrabolták, mert otthon az is meg lett mondva, hogy koldusnak, utca nem adunk. Csupa szélhámos. Estére kinő az amputált lábuk, és elfelejtenek énekelni. Előveszik hasukból a magnót. Így hát kénytelen kelletlen megcsapolgattam a mások fantáját, meg kóláját. Ott álltak a nagy palackok az ágyak lábánál. Igyekeztem, hogy láthatatlan maradjon a dézsmálás. Egy-két ujjjnál sose többet. Kirándulásra nem volt kedvem menni. Ott maradtunk a szálláson a koltai Ádival ketten, és kártyáztunk. 21-et, ami pedig teljes lútri. Nem igazán kell hozzá se tudás, se bátorság. Illetve a bátorság néha kifejezett öngyilkosság. 19-re lapot húzol, és annyi. Másfél órán keresztül vertük a blattot, és győztem, győztem, mindig győztem. Ádi egyet sem nyert. Megbeszéltük, hogy addig játszunk, amíg nem visz egy körtő is. De hiába. Abba hagytuk csak úgy. Később egy matematikusnak meséltem a történetet, lámennek milyen cseké lehet a valószínűsége. Az illető égtelen dübegörült, és azt állította, vagy most hazudok, vagy akkor hazudtunk magunknak mindketten, mert tetszett nekünk ez a képtelenség. Persze az esetnek van matematikailag kifejezhető valószínűsége, de csak annyi, mint annak, hogy az ebérli asztal fogja magát, és a födében keresztül hip-hop kivágódik a világűrbe. Nem kizárható. Na de... Azzal a tudós úgy megmarkolta az asztallapot, mintha hozzám akarne vágni az egészet. Nyilván irigykedett, mert ilyen hősi kártyak sosem volt része. Mikor egy konferencián annyi év után összeakadtam Koltai jádival, aki időközben közjegyző lett és tekintélyes családos ember, megdobbant a szívem. Kétségeim ugyan szemernyiek se voltak, de most mégis pontot tehetünk az ügy végére. Kérdésemre összehúzta a szemüldökét és azt felelte, ő nem is volt ott abban a táborban. Vagy az emlékezete ment tönkre végleg, vagy összebeszélt azzal az aljas matematikussal. Október 29 -e. Esztétikai bunyó. A sarkadi rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetésével gyanúsít egy kötegyáni férfit. A 44 éves S. Levente 2017. május 10-én egy békis csabáról vésztőre tartó személyvonaton bántalmazta a jegyvizsgálót. A szerevény egyik része kötegyántól Románia felé ment tovább, ezért a kalaúz az állomás előtt a munkakörileg előírt semleges hangnemben megkérdezte a férfit, hogy szerinte Kafka a percimű regénye inkább metafizikai paradoxon, vagy egyszerűen egy klasszikus erkőstani dilema abszurd világfelfogással vegyített modern változata. A férfi nyomdafestéket nem tűrő kifejezések kíséretében kiabálni kezdett, szidalmazta és megütötte a vasúttársaság alkalmazottját. Mint utólag vallotta, egyszerűen elveszítette a fejét ilyen mérvű ostobaság hallatán. Alig hitte el, hogy a harmadik évezredben lehetséges még ennyire vulgáris, minden beavatott számára nyilvánvalóan elavult gumicsontokon rágódni hiszen a realitás és látomás közt szüntelenül villódzó kafkai narráció eleve ellehetetlenít minden olyan iskolás magyarázatot, mely egyetlen elméleti rendszerként és nem párhuzamos rendszerek sokszoros pízmatörésű interferenciáiként fogja fel e prózatörténeti alapmű tanulságait. Az ügyet vizsgáló rendőri egység szerint az illető alig ha nem alkoholos befolyásoltság alatt állhatott, mert a közegek természetesen maguk is kitűnően ismerik Kafka művének recepció történetét. éppen ezért tartják valószínűtlennek, hogy a posztmodern értékpluralitás korában Józan Filosz melszélességgel felvállaljon egy ilyen radikális, minden más értelmezést kizáró olvasatot. A jegyvizsgáló az eset után a vonat vezető fülkébe menekült, becsukta az ajtót, és a mozdonyvezető segítségét kérve vállával tartotta azt. Ez levente rugdosta, ököllel verte a csukott ajtót, de nem tudott bejutni rajta. A nyomozást követően a büntetőeljárás iratait a gyanúsított ellen vádemelési javaslattal továbbították a gyulai járási és nyomozó ügyészségre, ahonnan további regényelemzési részletek egyelőre nem szivárogtak ki. Október 30-a Véletlen zene A zenélő bilita kicsinek vettük hát ha rákap és pelus helyett abba pisil. Nemigen érzékelte a probléma lényegét. Sehogy sem akarozott neki ráülni. Pedig a műanyagra matricázott kisvakond alig várta a produkciót. A Billy aján pedig két mesztelen elektromos fénypólus villódzott, melyeknek az érintkezéséhez épp csak egy kis folyékony vagy félszilárd anyagra matériára lett volna szükségük. Biztatásként feleségem öntött egy kis vizet az edénykébe, mire felcsendült a lambada cincogó negyedhangokkal falsított változata. Lánykánk értékelte a koncertet, újra és újra kérte a muzsikát, de hallani sem akart róla, hogy pucérfenékkel a gyanús zenedoboz fölé telepedjék. Úgyhogy a szupermodern Kübliből a aféle dísztáj lett, ott hányodik a fürdőben jó ideje. Zuhanyzáskor néha elszabadul egy-egy kósza vízadag, a melankolikus magányba merengő Billy pedig lelkes lambadázással jutalmazza, hogy végre valaki beletalált. Október 31-e Pofonok Én kérem, nagyon is hálás vagyok a nagyapám pofonjaért. Szigorú ember volt, kemény ember volt, de igazságos. Elhagyogattam a sort a kicsika számmal. Puff, egy pofon. Öklendeztem a pörkölt mócsingjától. Puff, egy pofon. Nem köszöntem elég hangosan a büdös és bunkó szomszédnak. Puff, egy pofon. Ilyen volt az én nagyapám. Talpig derékember. Sose felejtem el a pofonjait. Mély nyomot hagytak bennem. Azoknak köszönhetően lettem rendes ember. Ilyen rendes, amilyen most vagyok. Különösen nagyapám utolsó pofonja volt emlékezetes. Mondta, húzzam ki a kútból a vedret, abban van a szóda meg a bor behűtve. Mondta, vigyázzak rá, mert összetöri a csontom, a lejtem. Nehéz volt a veder, felhúztam. Remegő kezemből kicsúszott a boros üveg, bele a kútba. Nagyapám meglátta, és már jött, hogy lekenjen egy nagyot. Ilyetemben elungrottam, ő meg felbukott a sámliban és átbucskázott a kút káváján. Csobbanás hallatszott, kiáltozás, meg hogy oda lenn, nagyon pofozza a vizet, mérges lehetett arra is. Egyre kisebb pofonokat osztogatott oda lenn, aztán teljesen abba hagyta. Mire a mentők kiértek, már késő volt. Attól a naptól fogva nagyapám többé sose pofozott meg.